Baido doa tsu gaiztakeri zaiona, obena ez Baido zaiona. Bai doa tsu jauna kerrurik gizona, barrenean iruzurrik ez duena. Eskolatuko zaitut bidea erakutsikon, begiok zuganko katuzira katxiko, Ez izan zentzugabe, zaldieta mandoen antzera, aien indarra edez eta okoz baita ezitzen, bestela ezaizkizu urbilitzen. Aintzaitari eta semeari, eta espiritu santuari, hasi erantzen bezala horan beti, eta betin, gizaldieta gizaldietan, amen.